För vi är och alltid Men, men vänta här nu. Vad gör, vad gör du? Vad och gör du? alltid ska jag övar. Men vi har ju sagt att de som har djur hemma, de får inte riskera att djuren mår dåligt. Men det är snart allsvensk premiär, jag måste öva A-A-A-A-I-K. Va, varför var, tänker o, du på laget hela tiden? Bra. Alltså men det är ju det bästa laget. Det är de som kommer att vinna Allsvenskan. Jag kollar bara på majblomman. Den är gulsvart i år. I år är det SM-guld. Nej, det tror inte jag. Vet du, såg du inte vad som hände med AIK nu i förrgår? I senaste matchen. De fick ju stryk av nykomlingarna. Skutskär. Ah, ja. skutskär inte mig Allsvenskan. Jo, jo, jo. I dambandy. Don't tell me that your life is dull and grey.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 Röst. Jag var inne i, i mitt flow här, men du lät lite trött. Nej, men jag tänkte att jag ville låta som du. Aha. Bonus <laughs> och plus mabban. Det lockar in en annan galning mm, man vet till, i podden. Man vet aldrig. Vi... Alla som lyssnar på podden är underbara, fantastiska människor. Ja, Självklart, vi har ju de smartaste och snyggaste lyssnarna. Det är, finns ett oberoende institut i Schweiz som har undersökt det och vi fast detta. Och det är, oh, vad heter det, när någonting inte har blivit... Verifierat? Nej, nej men om man har en tes och så mm. säger ingen att den är fel, då är den... Den är inte... Den är o... Oh, ja. alltså, det är ingen som har bevisat motsatsen, vad heter det då? Ja, just det. Det, det finns säkert något fint ord. Det kanske dyker upp sen. Obestridbart, nej o... Oh... Bistrid. O. Oh, uh... Den är Struntrid. inte falsifierad. <laughs> Nej, jag kommer inte på det. Nej. Jag, jag kommer skrika ut när jag kommer på det. Gör det. Vi fortsätter. Vi kan väl säga att vi sänder i samarbete med familjeträdet. Mm. Som är Stina Pettersson i Ystad, samtalsterapeut med inriktning på just bonet familjen. Men är hon liksom hela familjeträdet? Hon är väl både rötterna och eh, kronan och bladet och barken tycker jag. Kan Thomas får vara barken åtminstone? Ja, han har väl ett annat jobb också tror jag men... Eh, han är ju delaktig i företaget. Och ja. just nu så håller de ju på att bygga ut. Mm. Och så uh, kommer de att starta ett samarbete där de ska utveckla det här nya amerikanska konceptet, ja. Ja, Jag mm. tror det. Alltså det de har mycket spännande idéer. Om ni är, är på nyfikna på det, följ dem på Instagram. För våren kommer allting bara att explodera. Mm. Det brukar du göra. Även min allergi brukar explodera till våren. Jag tror att det är var mätningar på gång att det skulle bli mycket pollen i år. Alltså du är så allergisk mot allting. Mm, ja, men inte mot podden. Och inte mot familjeträdet. Det var så när vi skulle gå ut och äta här av Det var ju, mm. vad är, mot... är det i? eller det i? eller det i? Och sen så när vi hade liksom sagt allting och satt oss ner och ätit så... Fick vi ändå byta ut maten. Ja, finlunchen där. Ja. Det var ju råa morötter som var väldigt mycket och svårt att ta bort. Jag tyckte de höll masken bra och var jätteduktiga. Så vi kan säga att... Tack till Prästgatan. Det var väldigt goda soft buns. Soft buns. Första gången vi åt det. Mm. Eller jag åt det. Du tog koldammar. Jag åt lite på dina tals. soft buns. Ja, du Hur lät det? <laughs> ja, just det. I ate his buns. <laughs> Ja, familjeträdet kan ni även hitta på hemsidan www.familjetradet.com Mm. i till veckan så kan vi väl säga att det har varit barnvecka för oss. Men Lycka har varit i sälen. Just utan det. oss, men framförallt utan... Sin flickvän. Ja, för nu får vi säga flickvän. Vi behöver inte säga någon som inte behöver nämna sin namn. Plus att vi vill ge en extra eloge till flickvännen för att hon lyssnar faktiskt på vår podd mm. till skillnad från våra barn. Just det. Mm. <laughs> men Lycka kollar ju på Youtube-kanalen i alla fall. Vi är väldigt tacksamma och glada ja. för det. Mm. Och tack till kompisen och hans föräldrar att de tog med lycka. Mm. De hade en riktigt fin vecka Jag frågar vecka så här, ni är väl trygga med att ha mm. lycka med oss? Och jag liksom ja. skrattar innanbord så att ja, lycka är tryggare med alla andra föräldrar än oss. <laughs> Nej. men ja, lite roligt. Han lever i ständig livsvara. Mm. Mm. Ja, vi har ju sänt vårt sista avsnitt. På med... tal om livsvara så lever jag lite i livsvara kanske. För vi har ju kommit på att du är oerhört lik en mördare. Ja, du tänker på det. Det var någon som skrev i måndagsliven. Ja, i våran måndagslive. Och varför, vi var ju på ja, vi var ju på bild där eftersom det var live. Och då var det någon som, som skrev <laughs> ja. på spanska. Och så någonting med Popeye. Aha. Nej, inte på spanska. Han skrev på engelska tror jag. Att uh, du är väldigt lik Aha. någon och så tänkte vi. att Jaha, skumt. Ja. Det kanske var någonting. Sen när jag googlade så visade det sig att det var en, en mördare inom den här Medellin-kartellen. Han Pablo Escobar i Colombia. Och du var läskigt liv. Det var en bild där med Bocco Vendkepps faktiskt som, Jag har inte lagt ut det. Jag får nog lägga ut det. Nej. Kolla in Instagram senare ja, just så det. ska jag lägga ut bilderna så ska vi se hur något, lik Martin med är. Det hakan tror jag. Yeah. Jag har inte kollat ifall han har rymt. Det kanske är du. Mm, satt han i fängelse senast vi kollade? Jag vet inte. Mördare brukar ofta ja. som tendens att sitta i fängelse. Mm. Sen hade han lite kraftigare näsa. Lite mer min morfars näsa. Men ja, nej, det mm. var lite, lite faktiskt. Rädd. Ja, ni hörde ju att vi tänker lite på AIK. Och då är det ju att jag tänker på IFK Göteborg förstås. För snart är det dags för en en sammandrabbning. En rejäl drabbning, 22 april. Då ska vi sitta på Friends. Yay! Då ska vi även vara... Jag älskar att sitta på Friends. Jag älskar när hela alla ställer sig upp och sjunger. För... Vi... <laughs> ja, det är så vackert. Det blir väl tredje det är jag, matchen som vi är Niklas där. Niklas Strömstedt. Vad heter hon? Agneta Schödin. Niklas Vennelund Martin... Vad hette han? Polisen. Som var Martin med. Melin. Ja, just Jaha. det. Alla Men även människor. Niklas Wennerlund höjar på AIK. Precis. Och han är ju gäst i det här avsnittet. En mycket bra människa. Så det kommer ni snart få höra när han pratar om sitt om AIK. projekt Bara Vanlig. Ja, just det. Det handlar om funktionsvarierare och han lever även i en bonusfamilj. Men som sagt, i slutet av april där så är vi med podden i Stockholm och gör lite intervjuer. Ja, vad ska vi säga mer? Du som har... har hänt i veckan. Mm. Ja, jag har varit med i radio några gånger. Ja, P4 Extra. Det var Erik Blix som, som jag minns från gamla sketcher. Det var lite roligt. Och sen har min cykel fått punktering. I... Ja, nu är vi uppe i sjätte punkteringen. Jag älskar faktiskt inte min cykel längre. Nej, jag tror nu att något Nu har jag faktiskt tröttnat. Jag vill göra slut. Ja. <laughs> Nej, men det är... Usch. Jag, jag håll, höll upp i humöret ganska länge med cykeln. Mm. Och tyckte jättemycket om den. Men nu tycker jag inte om den längre. Nej, Nej. tyvärr. tyvärr. Nu, nu står den där och hånar mig. Mm. Vi har ju varit hos Kalas också. Hos... Har vi varit hos Kalas? Vi har varit på Kalas hos din bror, eftersom din svägerska Eva fyllde säga, Vi var väl snarare hos min svägerska. Eftersom ja. det var hon som fyllde <laughs> Men de bor ihop så din bror var där också. Ja, och de är ju så sån där konstig familj. De är kärnfamilj. De, är så ja. de bara gifte sig. Fick barn och skylde sig inte. Nej, det är härligt. Och skumt. Mm. En annan väldigt skum sak på min bror är att han aldrig har lyssnat på min podd. Nej, just det. Så vi kan säga vad vi vill om honom. Precis, mm. han älskar inte mig. Nej. Men Eva kanske <laughs> lyssnar. Hon har lyssnat i alla fall. Ja. Det är det att vi lägger ut så himla många avsnitt så folk nästan inte hinner med. Men det finns ju jättemånga som säger att de vill att vi ska mm. lägga ut många avsnitt. Vet du vad vi är uppe i? Hur många avsnitt? Nej. 53 är detta. Men Om man oj. räknar med alla bonusavsnitt och specialavsnitt. Skal vi ska ju sluta efter avsnitt 52. Ja, efter ett år så har vi. Så att, eh, jag tror vi räknar 52 veckor. Okay. Men vi ska inte sluta. Vi ska fortsätta mm. även efter det. Vi får väl se. Vi får mm. ha en omröstning. Och detta är avsnitt 42, ordinarie avsnitt. Och det är ju eh, bland annat din ålder. Va? Nej? Va? Jag är inte 42. <laughs> jo. Nej men helt seriöst. Mm. Hur, vad vad tror du att du annars skulle vara? Ja, men jag tror att jag var 41. Det har du ju varit länge. Men vet inte jag, jag räknat efter. Vad är det för du nu? 2700? Nej men shit, jag, är, <laughs> jag är 42! Ja. Ah, men oh, ja men herregud. Mm. Vad chockad jag blir. Och 42 är ju även svaret. På... Chockad i eh, direktinspelning. Mm. Ja. Men jag är 42. Ja, och du vet att 42 är svaret på den eviga frågan om universum, livet och allt. Ja, ah, just nu, jag bara är chock. Du får fortsätta prata. Douglas Adams. Lyftens jag till galaxen. Ja, just det. Ah, just Där det. konstruerar de den stora superdatorn Deep Thought, tror jag den heter. Och, och får... Svaret, 42, så vet de inte frågan. Så måste de hitta på frågan. Och det är då de konstruerar hela jorden. Har de gjort en film på den än? Ja, först gjorde de en tv-serie som jag har på VHS någonstans. Fast... Har de gjort en film på den? Sen gjorde de en långfilm, ja. Som jag inte har sett. Ja. Alltså, jag efter det. det är nog för i... att jag är 42. The Office. Jag är för gammal. Mm. Jag, jag kände nu plötsligt att jag blev väldigt mycket äldre. Känner du dig äldre nu? Ja, men jag, jag trodde ja. faktiskt att jag var 41. Och så är jag plötsligt 42. Mm. Det var en chock för mig. Nu men den, vi gå kan vi se, den filmen kan vi se. Jag ja. tycker den var rolig. Det var lite nya grejer som inte var med i böckerna. Där. Ja, jag, vill, jag vill se den. Mm. Och sen i torsdag så la vi ut ett Youtube-klipp. Ja, jag la mina, mitt liv eller så här, mitt hår i Martins mm. händer. Ja. Och han fick färga det. det. Så är ni intresserade av hur han gjorde och hur det blev och hur rädd jag var så gå in på Youtube och kolla. Och när ni ändå är där så prenumerera på oss. Mm. Vi heter ju bonuspappan och plusmamman. Helt. Inte så helt förvånande. Oh, från ingenstans. Nej. Så nu är du ju fin i håret och fina naglar har du ju nästan alltid också. Ja, jag har målat naglarna i. Jag har varit hos Naglar och skönhet igen. Mm. De duktiga tjejerna på... Då ska ju flytta. Just det, flytta från Norrgatan till gallerian där nere. Nej. Det det? Eh, nej, det var de andra som skulle flytta. Det var hemma hemma hemmakväll. hemmakvälls också flytta. Ja. Ja. Nej, men Naglar och skönhet är just nu på norrgata 17. Till De ska flytta till Borgmästargatan, ah, ja. precis. Men jag kommer att meddela det sen. Mm. Men ni är fortfarande... Eh, Rabatt. Rabatt. Maria 18 mm. Nämnden rabattkoden om ni är varbärgare och är i behov av skönhet. Men just denna veckan har ju två... Saker som vi använder har förändrats. Dels, hemma kväll har inte längre gratis DVD-utgivning och snart ja, kommer de sluta farligt. helt. Vad ska de sälja då? De kommer bara köra godis. De Men kommer ska inte han? ha några DVD-er. Är det så jag de, alla i hemma Ja, Det har varit så i Brås också, tror jag. Men de heter fortfarande pengar hemma kväll. Det. Ja, det är inte. De kan heta fredagsmys istället. Ja. Men det är lustigt när ett företag förändras så mycket så att ursprungsidén, liksom kärnverksamheten, att hyra ut filmer, försvinner. Som att hennes och Marus skulle sluta sälja kläder, kläder ja. och bara sälja smink. Ja, eller så. Det är lite omanligt. Ja, ja, Sen annorlunda. har vi fått den första räkningen från Postnord om man vill hämta ut paket från wish kanske det är några av er också har märkt att nu kostar det över 100 kronor att hämta ut ett paket som man kanske har betalat Och så kommer man liksom inte ihåg vad det var man för. beställde. Man bara, vad var det beställde? Och så blir jag så här nyfiken, bara, vad var det jag beställde? Mm. Det kan du i och för sig gå in i Wish-appen och kolla vilka datum som borde du kunna leta ut det för din beställning. Ligger det finns ju här. ingenting som man har beställt från Wish som kan vara värt att hämta ut för 100 kronor. Nej, vi beställer för 9 kronor och 9 kronor frakt ungefär. Ja, det var väl våren vecka, och nu tror jag det är dags att vi ska släppa in Niklas Wennerlund. Ja, och vem är Niklas Wennerlund, Martin? Det ska han få berätta själv. Men han <laughs> har ett svar? projekt som vi nämnde tidigare, bara vanlig. Han ordnar eh, rörelseträning och eh, promenader med funktionsvarierade. Det är motion är det ju. Ja. Inte promenader. Nej, utan mer... de motionerar och det mm, är bland annat. varje vecka. Och och så har de också spridit sig över landet. Så att just nu i dagarna, jag tror det, jag tror det kan vara idag faktiskt. Som det är premiär i, I Göteborg. Göteborg ja. Ja. Han nämner vilka ställen de finns på också. Så det verkar vara ett jättebra projekt. Helt klart värt Vi att Vi står bakom ut. detta. Vi tycker att det är jättebra. Och här kommer Niklas. <skratt> Hej Niklas Vennerlund. Välkommen hit och välkommen till podden. Tack så hemskt mycket att jag fick komma. Vi ska prata lite om funktionsvarierade barn bland annat och även lite om dina erfarenheter förstås av bonusfamiljen. Ska vi börja lite kort med vem du är? Hur brukar du presentera dig? Ja, vem är jag? Jag är en 46-årig gubbe från Stockholm. Som är på AIK hörde jag Ja jag är passionerad <laughs> i AIK Och jag har sett Maria på, på olika forum Precis eh, Jag gillar fotboll Jag gillar att hänga med min familj Med min dotter Jag har en förening Som heter Bara vanlig hälsa Där jag har löpargrupper För barn och ungdomar med funktionsvariationer Vi finns i Stockholm Vi finns i Sundsvall Vi finns i Karlstad startar upp i Göteborg och i Falun i år. Just det, och där, där måste det vara speciellt att man anpassar aktiviteten efter de som är med. Ja, precis. Eh, och de här barnen har oftast inte, och ungdomarna har oftast inte... Det, det är liksom ingen... Gällande fysiska aktivitet och rörelseglädje så är det parasporten och där är mer fokus på på tävling. Ja, just det. Mm. Och här är mer fokus på... På att få röra sig. Mm, mm. Och det ger så mycket när man får röra på sig. Man blir, man blir glad. Så när man kommer på våra träningar så, så ser man att de verkligen lyser upp och blir glada. De får en delaktighet i samhället som inte är så vanligt. Och en social gemenskap också förstås med varandra. och. Självklart. Ja. Det blir så att vi fikar efter. Från början så fikar vi men... Sen måste vi liksom komma in på, på hälsoperspektivet. Mm. Så jag kom på att det är kanske är bättre om de äter frukt. Mm. Mm. Så nu käkar vi frukt efter träningen. Med lite, lite protester från, från vissa då som har varit med och har fått käka kanelbullar. Mm. Mm. Så har de fått gått över till frukt. En del äter ju näringsdryck. Men, men för att kunna vara med så måste man också ha en medlöpare. Just det. Eh, så det är folk i Permobil, det är folk i rullstolar, folk som kan gå. Det är alla olika sorters funktionsvariationer. Och det är enda gången som det är något positivt att vara en medlöpare. Om ja. bli kallar, ja. Hör du, din medlöpare. Ja. Men det är fint där. Ja, och de får ju inte bestämma överhuvudtaget, utan det är ju löparna som får bestämma. Så de bestämmer hur långt de vill springa, hur långt de vill gå. Så jag lägger över ansvaret på löparen, att löparen får bestämma. Mm. Och det blir ju ett självbestämmande. På något sätt får man känna att jag är viktig. Mm. Kan det vara så när man har en funktionsnedsättning att fokus hamnar för mycket på, på vad man inte klarar av. Och, och så glömmer man av allt man kan göra. Eller att det här handikappet får så mycket fokus att man tänker inte på hälsoaspekten som man kanske normalt diskuterar i en familj eller så. Ja, men definitivt. Det är ju det är solklart att det är så. Det är ju så att de här personerna har ju inte fått röra sig. De har fått höra ända sedan barns ben att de inte kan. Mm. Och jag försöker bevisa för dem att, att de kan. Att allting är möjligt. Det, det beror på hur man ser, ser på träning. Mm. Träning är ju en rörelse. Att man rör på sig. Om mm. man liksom vifta med ett finger så är det träning. Mm. det på Men alla, generellt samhället har ju en syn på träning. Det är när man råpumpar på, på ett gym. Liksom. Att man måste bli svettig till exempel. Ja, så, ja. Mm. Är det det här med tävling då som du sa? Ja. att Ni fokuserar inte så mycket på tävlingsaspekten utan på att man rör sig helt enkelt. Ja, och del, delaktigheterna. Mm. Att få, att få vara, en, vara en del i sammanhanget. Mm. Mm. Så hur kan det se ut då, då när ni träffas en gång i din, är ni stort gäng, eller hur? Vi är runt 15 pers. Mm. Löpare. Och sen är det ju då medlöpare, som vi brukar vara runt 20-30 personer som är, som är med. Mm. Och då träffas ni en eller två gånger i veckan? Eller? Varje tisdag på Hällaskåden så kör vi. Mm. Varje tisdag. Då hoppas vi att någon lyssnar och vill och vågar hänga med. Ja, mm. det vore jättekul. Ni är mm. supervälkomna. Om vi pratar lite bonusfamilj, har du erfarenhet från din egen barndom? Eller är det sen när du själv blev pappa? Det är både och faktiskt. Mm. Mina föräldrar separerade 79. Då fick jag en bonuspappa. Mm. Det hette kanske inte Borås på, på den tiden det hette plastpappa <laughs> Plastpappa i 70-talet ja, Det var inte stuvpappa men, men plastpappa, plastpappa var det var 80-talsordet Det var 80-talsordet mm. Och jag var väl inte jätteförtjust i min plastpappa Nej Men du bodde heltid Jag bodde heltid och sen träffade jag min pappa varannan helg Ja mm. mm. Det låter ju lite tycker man nu för tiden. Ja, men då var det, det var liksom det som gällde. Ja. Det var det som var, mm, mm. Som var på modet. Ja. Mm. Och det vi gjorde var att titta på, på videofilmer. Vi hyrde barnförbjudna filmer och <laughs> satt och tittade. Ja, det var väl inte optimalt nej, om man nej. säger så. Men så, så var det ja. Och fick du andra syskon eller hade din då bonuspappa ja. med sig någon? Nej, hon, han hade ingen med sig utan de, jag fick en halv syster mm. senare då mm. som föddes 1985. Jag är ju mm. själv född 1971. Just det, det är ju, då är, kunde ju du med vara hjälpa till med lite barnpassning eller i alla fall inte få en syskonrelation på samma sätt. Nej, jag var ju mer tonåring trots att tonåringen som gjorde lite, mm. lite som jag själv ville. Mm. Mm. Har du då, när du själv var bonuspappa under en period, hade du detta i bakhuvudet att du ville få kontakt med, med bonusbarnen på något annat sätt än, än din egen plastpappa då? Svår fråga. Uh, alltså, sättet som vi träffades, jag och uh, Nilla då, det var ju då populärt. Jag hade ju inte nätdejtat överhuvudtaget jag Nej. visste inte vad nätdating var så jag slängde upp en profil på eh, vad hette det nu Happy Pancake tror jag, mm. glada mm. pannkakan jag <laughs> eh, fick hjälp av en kompis och, och det där var ju en djungel och, och, och liksom det här datingträsket. Mm. det var som att gå på dåliga arbetsintervjuer tills man hittade <laughs> hittade rätt helt enkelt mm. Sen hittade jag ju rätt. Och vi blev ju kära upp över öronen. Det här var två, 2000, 2002 som mm. vi träffades. Härligt. Ja, det var fantastiskt. Men, men när man blir sådär kär och naiv. Då blir man ganska impulsiv. Så efter tre månader så. Nej, men vad. Vi köper hus. <skratt> <skratt> I <skratt> Visinge. <skratt> <skratt> I, <skratt> I Täby. Och jag bodde ju på södra sidan av stan. Mm. Så det var ju. Alltså det hade jag ju inte gjort idag. Nej, nej. Så vi flyttade ihop Utan liksom att På något sätt hade matchat ihop mm. Familjerna Och mm. jag kom ju med två döttrar mm. Våra vän med Funktionsvariation mm. Hon hade inte assistans i det dåläget Och en annan Som är vuxen då Som var runt sju Ja men runt Nio-tio års åldern och hon hade två döttrar. Ha. Vi... Vad, vad var svårast där? Att få ihop... <laughs> <laughs> det var inte svårt, käntes som det, kommer. <laughs> det... Det gick, gick så där kan man ja, säga. Ja. Eh, det var ju... Dels då för... För min dotter då, som har funktionsvariation mm. som... Jag förenklar det hela genom att säga att Nej, men hon har ju epilepsi och hon har inget tal och ja ah, det var inte mer med det. Nej. För mig var ju det, det var ju norm, min normala mm. standard. Mm. Nu med faset i hand så hade jag ju introducerat som jag, gjorde med, som jag gör med personliga assistenter. Jag går igenom funktionsvariationen, vad det verkligen betyder och vad man kan mm. göra. Jag tog ju för givet bara ta hand om det här, ja. inga problem. <laughs> det blev ju kollisionskurs. Ja. Mm. Och det är klart att hon behöver ju lite mer tid och, och hjälp ja. och sådär. Och då måste de andra barnen vänja sig vid att de får ta ett steg tillbaka ja. ibland och så. Och det var, det var tricky mm. kan jag säga. Mm. Mm. Mm. Eh, så det tenderade att jag köpte eller hyrde en lägenhet vid södra sidan av staden. För att ha, eh, För att ha mm. min dotter då, eller mina döttrar. Ja. Eh, Varannan vecka. Då. Varannan vecka. Så det blev ju att jag blev ju varannan. Jag blev barn igen. Du, du, du fick flytta varannan vecka? Jag flyttade varannan vecka. Jag bodde mm. i ett radhus i Täby. Och sen så bodde jag i Hökarängen mm. då. Mm. I en anpassad lägenhet för, mm. för, min för mina dörtrar. Ja. Det, det kanske på ett sätt är nyttigt att som vuxen förstå hur det är att behöva byta hem. Att ta med sin väska med lite grejer. Och sen även då att så mycket ändras i... i familjeomgivningen då ska du passa in i den nya familjen och sen ska du tillbaka till döttrarna och vara den typen av pappa som du är med dem och. Ja, jag var ju familje, familjepappa i ena ja. veckan, alltså bonuspappa familjepappa, skulle mm. göra roliga grejer och andra veckan så var jag ensamstående var jag pappa ensamstående ja. pappa och ass assistent ja. Vi hade ju tufft. inte externa assistenter Nej, just det. Utan det tog ju tid, det var en mognadsprocess mm. någonstans att få in externa assistenter. Mm. Mm. Jag hatade att ha personliga assistenter hemma. Det kändes som att de inkräktade eller att de inte ja, riktigt Ja men förstod. tänk dig själv att bjuda in en främling som du inte känner och så ska den här personen vara där 24 timmar om dygnet. Ja. Men det tog ju tid för mig att komma in i den processen att faktiskt våga släppa taget. Mm. Våga släppa taget- och låta dem få göra sitt jobb. Mm. Och göra det bra. För då kan jag göra saker. Jag kan vara Niklas- jag behöver inte vara pappa- utan jag kan dra ut med mina polare- och dricka öl- mm. eller träna- eller vad jag nu vill mm. göra- gå och titta på fotboll se ARK. Mm. så är AIK. Så du mår bra också ja. Precis så att man aldrig Och det hade du inte gjort bra. på många år då så att det var väl ovanligt i början misstänker jag. Det var jättekonstigt. Mm. Mm. Mm. Men det är klart för en assistent eh, blir det jobbigt att ha en förälder hängande över lite som och ja, ja. känna sig kontrollerad och Ja, ja. Jag var, och bunden, ju som, så... jag var ju som höck <laughs> och titta efter deras misstag. Mm. Mm. Gör ni något misstag så Ja, då åker ni ut med huvudet för det. Ja. <laughs> jag hade ju inte fått någon manual på hur jag skulle ta hand om ledarskap. Det här är ju någonting som har vuxit fram. Mm. Nu är ju min dotter 20 år mm. Mm. och bor med mig. Ja, just det. Men nu ja. är det ju dags för henne att flytta hemifrån. Hon måste mm. ju få... Men nu vet vi mm. ju inte hur det blir. Nej. Med hur regeringen Nej, det har. agerar alltså, kring en det, finns... mm. det. Vi har ju inte en aning. Alltså, man får ju leva med den man får leva med den ångestheten och oron mm. att bli av. Att ta ja, blir av med allt sitt stöd. Mm. Det är helt sjukt. Ja, det är jobbigt. Så då skulle ju du i den bonusfamiljen hela den relationen och det skulle ju du idag ha gjort på ett annat sätt. Ja, definitivt. Mm. Och nu, hur är familjesituationen nu? Då är ju som sagt, döttrarna är vuxna i princip och ja. på väg Uh, ut. Ja, min, min äldsta dotter, hon, hon har ju gått i mina fotspår mm. pluggar, hon är klar, socionom i, ah. i februari. Mm. Spännande. Så hon ska jobba med, med de här bitarna. Och, ja, men det är ju lite så här att jag hade helst gärna att hon hade valt ett annat spår. Mm. För jag vet hur tungt det kan vara mm. att jobba med. Mm. Jobba med människor. Jag jobbar professionellt inom assistans ett flertal år mm. på assistansbolag. Där jag tagit hand om kunden. Där får man se hela vardagen. Man får se både det positiva och, och, och det negativa som livet är. Mm. Men hon kan ju vara väldigt resurs där så hon har växt upp med det och vet båda delar av att ta emot och hjälp och, och det här. Det behövs. Absolut. Det vill väl mera jag som pappa, pappahjärtat som vill beskydda henne från allt ont på, på något sätt. Hur kom du sen fram till den här idén att du skulle starta eh, bara, bara, vara Bara, bara ba, vanlig. Bara vanlig. <laughs> bara vanlig. Bara vara vanlig. Det är en extended version. Ja. Bara vanlig det är ju enligt min erfarenhet så vill man både som anhörig som person som har funktionsvariation man vill bara vara vanlig och mm. smälta in i mängden. Man vill inte bli uttittad på stan. Man vill... Man vill bara vara en i sammanhanget. Mm. Där av namnet bara varit mm. Sen kände jag att nej men jag vill nog komma ut och föreläsa kring funkofobi, kring det nära ledarskapet som jag har lärt mig. Så man också kan, man kan sätta det i proportion till andra verksamheter. Mm. Det är en platt organisation. Det är inte så mycket hierarki. Det är svårare att arbetsleda in när man är så nära varandra mm. än när man sitter. På ett kontor ovanför och delegerar. Mm. De bitarna vill jag gå ut och prata om. Om funkofobi, om fördomar. Varför ja. har vi fördomar? Jag tänkte på det när du sa funkofobi. Vad, om du sådär snabbt, vad är de största fördomarna du möts av som pappa till din dotter? Det är vuxna människor som tittar och säger ingenting. Barn går ju fram och frågar. Mm. De vågar ju vara ärliga och gå fram och fråga, men ofta så är det en vuxen som drar undan det här barnet. Mm. Istället för när jag ser det där så brukar jag bemöta det. Vad vill du fråga? Varför hon sitter i rullstol och varför mm. hon kan resa sig? Ja, det beror på de här sakerna. Och här, aha, säger mm. barnet. Och de vuxna är mera. Ja, men de har det mm. inpräntat, och det handlar lite om det undermedvetna. Mm. Det, det handlar om det, hur man är som barnsben, från, från ett arv, hur man är mm. som person. Och det påverkar väldigt mycket. Mm. De märker ju att de vuxna är obekväma. Så Precis. Att, ja. Jag brukar eh, kunna se att eh, tyvärr då ett, eh, ett, en fysisk variation, en fysisk nedsättning ibland då misstas för att även vara en, en person då som inte vet lika mycket eller mer eh, än oss till någon som har cerebral pares till exempel och kanske har svårt att gå eller eh, och så hör man att vuxna pratar som till ett barn ja. bara för att en person sitter i rullstol ja. kanske eh, och då har man inte liksom förstått <laughs> handikappet Nej, det är extremt vanligt det här är ju så att när jag jobbar som chef inom assistans och det är då jag gillar inte ordet brukare utan jag brukar säga assistansanvändare mm. Eh, mm. Men du kan ju vara en assistent i en affär. Och så ska assistansanvändaren handla. Just det. Och den i kassan tittar inte på assistansanvändaren. Wow. Utan den tittar på assistenten. Mm. Och är det en assistent med skinn på näsan så säger hon eller han. Du, det är den här som ska handla. Mm. Inte jag. Mm. Det är extremt vanligt. Mm. mm. De får bara ha sådana här morf-kostymer på sig, assistenterna- så att de bara smälter in mm. i bakgrunden. Men det hoppas man ju då att den som sitter i kassan- nästa gång kommer på att ja, det, det är den personen som är den viktiga- och som faktiskt kan tala för sig och kan handla. och, ja. och så. Och ibland kan det ju vara att de behöver handräckning- för att ta fram plånboken på grund av den fysiska funktionsvariationen. Ja. Ibland kan det vara att personen har en kognitiv funktionsnedsättning- men den kan peka till exempel en alternativ kommunikation att jag, jag vill handla. Det handlar om att få, få känna att det är jag som bestämmer. Ja. Att man ja. har ett självbestämmande. Den respekten också mm. äh, som, som människor som vi är. Ja, mm. precis. Mm. Eh, jag tänkte också, nu så har du en särbo då. Eh, ja. Men där är väl barnen så vuxna så att du, du har en annan roll. Du är inte förälder på samma sätt där. Nej, jag är nog mera... Min och mera kompisar mm. på, på, på kompisplanet mm. vi, vi träffas lite då och, då och snackar Och, och sådär. Och, och mera går ut och tar en öl och, och går mm. och tränar och, mm. och Lite så och, och, Om du skulle ha något råd till dem då som eh, säger ett, ett exempel Att eh, man träffar någon Och blir kär Och så har den personen eh, Ett barn Med en funktionsvariation det finns nog inget självklart svar men jag hade nog introducerat kanske på neutral plats på stan en fika, träffas lite snabbt för känna av läget lite och sen verkligen förklarat vad det innebär mm. och på något sätt inte skuldbelägga personen om den inte skulle vilja bli personlig assistent eller vårdare utan någonstans ha liksom en en relation som bonusmamma då i det här fallet mm. skulle vara. Att man kanske hittar på och gör egna saker. Men, men att man är med som, som stöd i början. Mm. Mm. Det är jättesvårt. Men mitt råd är kanske att hamnar man i den här situationen. Så ska man inte vara rädd för att gå och snacka med någon. Och, och kanske... Till och med att ta hjälp av KBT. Det finns mm. ju jätteduktiga mm. personer på habiliteringen som har mm. erfarenhet av de här bitarna. Och kanske ta, lyssna på andra som har varit i samma situation och inte göra samma misstag som jag gjort. För jag är definitivt inte perfekt. Snarare så har jag gjort väldigt mycket misstag. Mm. Men jag har lärt mig under resans gång. Mm. Din särbo som du lever med ihop med nu då? Ja. Eller lever särbo med nu ja. eller... Har hon eh, något engagemang liksom, med din dotter och så? Eller? Absolut. Vi mm. träffas lite då och då. Men, men det är jag som har liksom, det fulla ansvaret. Mm. Eh, vi träffas li lite då och då. Och vi kommer nu flytta ihop eh, 2019. Oh. Det är ett bra äh, år för. Eh, det är då vi gifter Vi ska gifta oss det året. Ah, ah, grattis. <laughs> eh, så att det ligger ju en plan i det hela. Det är att. Eh, min dotter då, Melina, ska, ska flytta hemifrån. Mm. För hon måste ju få stå på egna ben. Även fast hon inte mm. klarar det själv. Så behöver hon ändå få frigöra sig från mig. För henne är det nog ganska enkelt. För mig är det, Så det, är är det. lätt att säga det i... I, i teorin mm. men i praktiken att du ska oh släppa my. taget av någon oh som my god det är, ja. det är. Ja, vem, vem blir du då när du inte är hennes pappa och assistent och närmaste liksom. det, det är ju en häftig förvandling det, mm. det är många som har sagt till mig att det, det är kanske dags för dig att börja tänka på mm. tänka på dig själv mm. jag är någonstans lagt 20 år på, på, en, på en annan... Det normala föräldraansvaret- normalt försvinner ju- när man är 12 år. Mm. Mm. Det är normalt. Mm. Då, vill inte, då vill inte- barnet att man ska hänga med dem. Det är pinsamt, det är jobbigt. Det blir så här, mm. nej men hallå, då Vad gör du här? Nej men- det här orkar inte jag med. Man vill hitta sina egna kompisar, sin egen identitet. Mycket sådana saker- mm. Men när man har ett barn med funktionsvariation som inte har något tal. Som behöver stöd hela tiden. Det gör ju att den, den gränsen förlängs. Mm. Och det gör att det blir mycket, mycket längre. Ja. och För mig handlar det ju om att jag måste mentalt och med hjärtat släppa taget. Ja. Och jag vet ju det. Det är ju det jag är ute och föreläser om. Mm. Man ska leva som man lär. Men mm. det är väldigt lätt att säga saker- men sen att göra det själv. det mm. ja, Ingen människa är perfekt. Vi får ha en återträff i nästa år- och höra hur det har gått för er. Ja, det känner, ja. känns nästan ja. som att... Ja. För det blir ju ett nytt kapitel. Men lite avslutande här kan du berätta. Du hade en bok på gång, har jag hört. ja Så passa på att göra reklam för och den. Och en podd också kanske. Och en ja. podd. Gör reklam för det den stämmer. med. Passa på. Det stämmer. Det var på LinkedIn- jag började aktivt på LinkedIn i oktober mm. att nätverka. Så skrev jag att jag, jag skulle vilja skriva en bok och berätta om min, min historia. Vad mm. jag var med om, de erfarenheter jag har. Och just kring funkofobi och fördomar. och Att, att alla ska bli accepterat, att alla är lika värda i samhället. Mm. Så det tenderar det i en bok. Och jag har inte, inte skriftens gåva. Men däremot är rätt verbal. Som ni hör. Ja. <laughs> eh, så den här killen. Kan då skriva. Så han kommer skriva boken. Och det roliga var. Det var att vi gick. Han hade köpt en diktafon. Från mm. tal till text. Mm. Så, man, så man redigerar. Så lägger man in ja, just det just i programmet. Så ska det liksom. Det jag har sagt. Ska komma ut. Ja, just det. I text. Fast att man förstås får redigera det ganska mycket. Ja, mm. ja det blev misst i. Kaka söker maka. Ja. Och det var det då. Liksom, nej, det var helt uppåt väggen. Ja. Så han får redigera ordentligt. Eller? Just det, ja. Sen är det då en podcast som har varit igång som jag har haft funderingar på länge. Den heter Bara vanlig podcast. Kommer handla om assistans. Och det kommer handla om assistans ur alla perspektiv. Mm. Vi kommer ha en tjej som heter Emily som är assistansanvändare. En tjej som heter Elin som är assistent. Och jag och Niklas då som anhörig och eh, chefsperspektivet. Så vi får alla vinklar i assistansen. Och vi är typ aldrig överens. <laughs> Nej, men det är ju en jättebra podd för... För att användas både för att lära sig själv och kanske utbildade syfte för de som ska vara assistenter och så. Ja, ja. Och, och sen är det ju då även, vi kommer ju även ha in gäster som inte har, som är emot personlig assistans. Mm -hmm. Finns det? Hörde jag på att säga, ja. Ja, det mm. finns. Regeringen, hur man säger. är en drömgäst faktiskt. <laughs> ja, just det. Ja, Spännande ja. men då håller vi utkik helt enkelt, Niklas Vänlund, och du finns kanske så att man kan hitta dig på Facebook och Instagram om man ja. är nyfiken också. Ja men bara vanlig på Instagram och Facebook och Niklas Vänlund på LinkedIn. Mm. Tack så mycket för att du var med och pratade om bonusfamiljen och dina projekt. Tack så Tack. mycket att du fick kom. Det var himla trevligt att ha med Niklas trots att han var aek väldigt Speciellt för att han är ai are så är han ju oerhört smart. Och vilket viktigt jobb han gör. Ja, och, och det håller ju vi med om. Och Niklas har sån härlig energi tycker jag. Han, mm. han bara, det här gör vi och så gör han det. Mm. Du jobbar ju med funkargrupperna också så att du kanske kan se det här att man vill vara vanlig i alla fall i vissa situationer. Mm. Även om man kanske aldrig är det riktigt? Ja men speciellt, jag har, jobbar ju med fritidsaktiviteter för funktionshindrade, mm, mm. funktionsvarierade som du mm, säger. Mm. Och eh, det vi vill, det är att alla människor vill ha roligt. Ja. Och ungefär på samma sätt. Man vill gå ut med kompisar, man vill eh, sporta, man mm. vill skratta, man vill eh, mysa, man vill gå ut på krogen, man vill gå och se en teater. Så det är det vi satsar på att man är delaktig. Ja men när, när vi sätter ett program så utgår i alla fall vi ledare utgår från vad vi tycker är kul. Mm. Och sen så har vi gjort haft en undersökning och frågat där både ledare och eh, kommunen och deltagarna mm. har fått säga sitt. Ja. Så nu har vi fått ett helt nytt program. Det ska bli jättekul. Just det. Med kanske ännu mer Med ännu mer variation ja, faktiskt. Inte, ja. Och utbud och så. Nej, men så det är någonting som, som vi gillar också Och sen tycker jag att det är så kul Att du hittar så bra gäster till podden Ja men den här gästen hittade faktiskt mig Niklas sökte upp oss Och ville vara med ja. Mm. ja det är som jag sa Niklas han gör saker mm. När han He makes things happen ja. Sen har vi ju en spännande gäst nästa vecka Det kan vi avslöja redan nu Ja, precis. Det är Åsa Ingrosso. Och namnet kanske låter lite bekant för en del. Ja, inte minst eh, hennes bonusbarn syns ju mycket. Benjamin Van Mello. Bianca är med Gladys lite Benjamin. överallt. Och, och så har de ju sitt eget tv-program Valgrens värld. Jag lyssnade på intervjun med Bianca. Ja? Och hon sa så här att... Jag tror att det var Alexand Alexander Perleros, Perleros. Perleros. Ja. Perleros som <laughs> sa, ja, men vad ser du dig själv om... Jag kommer inte exakt ihåg om det var tio år. Ja. Och då sa han ja, men jag tror att jag har barn. Och så har jag slutat med Youtube. Så... Jaha, och då sa han, ja, varför då? Och så sa han, ja, men man kan ju inte hålla på så. <laughs> och då, bara, då kom jag på dig och mig. Vi har just börjat. Vi, börjat. Mm. vi kan inte hålla på så, Martin. Nej, jag är vi, bara i tio år då. Vi är för gamla. Det var framgångspodden tror jag den heter. Ja, men mm. det var lite roligt. Åsa är ju då gift med Emilio. Vi är lite pinsamma, men vi bjuder ja. på det. Ja. Ja, det är absolut. Det går inte att göra en podd utan att vara pinsam heller, tror jag. Nej. Så hon bor ju mestadels på Mallorca. Mm, jag tycker fortfarande att vi kunde ha åkt dit. Mm. <laughs> det, det får vi ha som framtidsvision. Ja. Att vi ska göra alla intervjuer på plats, gärna i utlandet. Gärna när det är varmt och soligt. Mm, mm. Vi har ju en spännande bokning apropå att vi ger ut bonusavsnitt som handlar om tv-serien Bonusfamiljen. Ja, det kommer ju ut efter denna vecka och ja. det blir avsnitt åtta av tio. Just det, det går mot uh, slutet där. Mm. Och då är jag också väldigt glad över att vi ska få intervjua Frank Dorsin som spelar Eddie. Ja, för det är ju våran favus. Han är jätteduktig. Jag han tycker är... det är må många bra, men han sticker ut lite. Ja, men han är ju så ung och så duktig och gör det så bra. Mm. Mm. Och jag läste en uh, intervju av hans pappa. Säger man av hans pappa, med hans pappa? Med Henrik, ja. Mm. Där det stod att Henrik oroar sig för sonen. Jaha. Ska man verkligen tro allting som står i tidningen? Ja. Han, han kanske har fått frågan Är du orolig för att framgångarna ska gå ja. framgå åt huvudet? Uh -huh. Och så svarar han bara ja. Och sen så är det det de slänger jo, upp. Kvällstidningarna gör ofta det. De lyfter upp och då kan det bli <laughs> Någon har bara sagt ja och så kommer en helt mening liksom. Så funkar det inte på alla tidningar. Inte på Allas nyheter till exempel. Där är vi noga med citaten. Alltså? Mm. Mm -hmm. <laughs> tror du inte på det? Jag litar inte på pressen. Ah, du Nej, du litar inte på mig då? Sant. <laughs> litar du på Stina? Stina litar jag på, ja. i alla väder. Hade Stina sagt att, Frank, äh, att Henrik är orolig för Frank mm. då hade jag vetat att han var det. Vi får kolla vad hon säger den här veckan. Jag tror inte hon pratar just om tv-serien. Men här kommer Stina Pettersson. Stina sa, här. Ett samarbete med familjens Veckans fråga Jag frågade min sambor en sån där löjlig hypotetisk fråga, men han svarade så att ändå spå. Det är en bionets familj, jag har tre barn och min partner har inga. Jag var tillsammans i fyra år och det mesta är bra. Frågan jag ställde min partner var, om du kunde välja vem du skulle rädda ur ett bionende hus, skulle du välja att rädda mig eller barnen? Och han svarade utan tvekan att han skulle rädda mig. Det känns jättekonstigt. Och idag känner jag mig tveksam till det här med Duno som vill påverka barnen av att växa upp i ett hem där de liksom kommer i andra hand. Jag tänker så här att hypotetiska frågor får ofta hypotetiska svar. Vi tror att vi ska agera på ett visst sätt. Sen är det är en mängd olika faktorer som avgör hur vi verkligen gör ett skarpt läge. Men jag hade fått den typen av resonemang i en terapisituation så skulle jag ställa en del frågor. Varför ställer du just denna frågan och varför är det viktigt för att ställa frågan? Har barnen uttryckt någon känsla av att komma i andra hand? Och har du sett någonting som påverkar dina barn negativt i relationen mellan din partner och dina barn? Jag tror inte att det är så kategoriskt att en bonusförälder bestämmer sig för att någon i familjen alltid har först och andra hand. Det är situationsanpassat för att få det att fungera i en familj och eller i relationer. I Olika behov ska tillgodoses i barnens och ibland de vuxnas. Jag själv skulle nu ta det som en kärleksförklaring och att det finns en symbolik i svaret. Att jag betyder mycket för min partner och att han skulle göra vad som helst för mig om jag var i fara. Lycka till med relationen. Stina, så Vem hade du räddat Martin? Mig eller barnen? Jag hade räddat dig och barnen. Där som som burit oss allihopa jag har själv 300 att... kilo släpat jag försökt... oss ut. Man hamnar i, nog inte i en situation där man får välja oj, jag hinner bara rädda en vuxen och två av fyra barn eller, eller tre barn och ingen vuxen. Eller, det, det är det som är det kluriga med sådana hypotetiska frågor att det kanske egentligen betyder något annat. Jag brukar ställa så här hypotetiska frågor till min exman. Han hatar det. Ja. Men det, det jag, är ju... jag får mardrömmar fortfarande. Så jag ringer honom nu och ställer <laughs> en hypotetisk fråga med en gång. Jag tror att var man än svarar så så kanske det känns fel på bah, något Vem sätt. hade du velat slänga tillbaka in i elden? Mig mm. eller Martin? Ja. En, en rolig grej, jag tror det var Henrik Schiffert som fick frågan vilka tre saker skulle du ta med dig från om du började brinna hemma. Och då sa han fotoalbum, mobilen och en av tvillingarna. <laughs> ja. och, och då var det ju förstås ett skämt och han har ju inte ens tvillingar. Men den här journalisten skrev bara av det, rätt av. Och så kom det i tidningen och folk trodde ju att Skiffert var galen innan de fattade att, att han skämtade. Ja, men herregud. Aj, men jag tyckte det var roligt sagt. Liksom, Typiskt journalister. av tvillingarna. Ja. Nu är det nog dags att börja avsluta. Börja avsluta? Mm. Vi är just börja i början av avslutningen. Ja, men vad brukar vi säga till avslutningen? Vi brukar säga vem som är nästa gäst ja det, har vi, ju Fast det har vi redan sagt. Vi kan upprepa att eh, Åsa Ingrosso kommer ni att höra. Hon kommer berätta om sin bonusfamilj och sitt liv. Ja, det ska bli jätteintressant. Mm. Vi vill ju gärna att ni går in och ger oss ett litet betyg på iTunes. Ja, men när det ni ändå precis, är precis för återigen då så refererar jag tillbaka till Alexander Polaros. Ja. Han sa, när jag lyssnade på hans podd så ja. sa han och gillar ni oss, eller gillar ni mig, så går jättegärna in på iTunes och ge oss ett betyg mm. för att han sa att då syns man mer i flödet ja, även om man har väldigt många lyssnare så kommer man ändå inte upp på listorna på samma sätt jag förstår inte de, det där de slår väl ihop och räknar även prenumeranter eller betygen skostorlek, ja. bystomfång ja. och så har vi ju ett väldigt långt namn också är det bra eller dåligt? Det vet vi inte riktigt. Så därför tänker Ibland vi tycker jag att det är dåligt. Det är alltid bra. Ja, precis. Ge oss jättegärna betyg. Det går snabbt och är gratis. Ja. Mm. Ni får gärna höra av er också med frågor eller utmaningar eller förslag på gäster. Inte ja. vad som helst. Och så, den, ja den här veckan är det ju ett avsnitt mindre än förra veckan. För parterapi-podds. Just det, poddterapi. Trilogin, trilogin, trilogin. Trilogi. trilogin, Trilogin. Mm, många säger triologi. Ja, men jag blir så osäker för jag vet att jag sa fel en gång och mm. sen dess, då har det blivit så här jag vet inte vilket som är rätt och vilket som är fel. Jag kanske ska sluta märka ord. Ja. Jag tycker bara att du hittar sådana fantasifulla sammansättningar och ja, bli jag, jag blir, vad heter det, självmedveten. Ja. Så att det är hemma med lite. Ja, jag märker det. Just mm. nu märker jag det. Men det blir ju att vi pratar om lite. Då blir det att jag här. tvekar. Det är så man ska göra någonting, man ska hoppa över ett stup till exempel. Tvekar man så trillar man ner i stupet. Just då är det dumt att tveka. Ja, och så känner jag nu för tiden efter jag har träffat dig. Jag trillar ner i stupet när jag försöker prata. Mm. Ja. Vad jobbigt. Jag får ju. Undrar vad Stina skulle säga om detta. Fiska upp dig. Mm. Ja, eller sluta. Vi, vi, vi får helt enkelt stänga av inspelningen och prata om det här. Ska vi? För det måste man göra i bonusfamiljen. Men jag, skulle, jag hörde ju på att säga någonting. Jag hörde på att säga att de ska att... lyssna på... Extra podd, pod nej. Bonusavsnittet, Bonusavsnittet om bonusfamiljen. Mm. Ja, och att de ska titta in på vår live. Måndagsliven, där kanske det kommer vara ett litet partytrick i slutet. Ja, vill man titta på den live-live så får man ju äda mig. Men sen brukar jag lägga ut den officiellt efteråt. Så ja, kan man titta på vad är som? motsatsen till live? Det är väl inspelat och bandat? Eller? Ja, men jag säger ett så här kort som live Slive <laughs> Salive <laughs> ja, Live dive. Nej, det finns det något ord som är. Att det är bara Nej, vi får vi fundera på det också. Mm. Och sen så är det ju YouTube på torsdag. Det är det ju. Då, kommer mm. det då har vi en extra gäst med, tror jag. Det har vi också, ja. Mm. Mm. Jag satt och För tänkte, vi har fått utmaningen nu nämligen. Mm. Jag satt och tänkte på det här när du sa live och efterkänningar och så. Ett tag var det ju att en del stora mästerskap, hockey och sådär. Då sändes det med 15 minuters fördröjning i SVT. Kommer du ihåg det? Uh, nej. Nej, hockey har du aldrig tittat på riktigt. Det har men jag visst. Då, då. Jag brukar sitta vid min fars fötter och titta på hockey. Ja, men, och hade ni TV3? Roligt med min pappa är att han älskar sport. Ja. Och han tittar på all sport. Men, hejar inte på men han hejar lag. liksom inte på något speciellt mm, lag. Lite, fall han effekt, skriker kanske. aldrig på tvn. Han bara älskar sport. Men Vinslöv hade väl inget lag? I och vill sport? jag umgås med min pappa så var det just vi hans fötter Aha. framför tvn. Så det har det jag många, många goda minnen och han förklarar för mig allting. varför. Mm. Så jag har visst på massa hockey. Red okay. Line Offside. Nej, men då kanske du visste det att TV3 där sändes matchen när den gick och sen var det 15 minuter fördröjning i SVT. TV3 fanns ju inte när jag var liten. Nej, Nordic eller kanske. Fast I alla fall, man hur sen gör man konfiren. då? Hur ska den filmen eller livesändningen, hur ska den kunna skickas ut en kvart senare på SVT? Vad händer och då på den tiden när det var band liksom? Spelar man in det på ett band och sen så skulle det bandet är den här. Vad är detta och, på väg? Nej, och då gjorde jag så att då frågade jag en smart person som jag känner som du har träffat, nämligen Jonas Sundqvist upp i Sundsvall. Vi satt och diskuterade detta i, i jazzkvartetten. Jag funderar vad vi hade träffat. Och, och vet du vad han svarade? Kanske? Nej, det går inte, sa han. Sa, jo men de gjorde ju det på Nej men hör inte vad jag säger, det går inte Tyckte jag var sånt bra svar alltså, Jag förstår verkligen ingenting Av <här> hela den långa utläggningen Det går inte <här> Det var bara sånt bra svar Det är klart att det går Eftersom det gick Då var det väl inget bra svar <här> jo, det Då var ett felaktigt svar Det var ett slags kolumbiegg eh, svar så fort du drar in dina gamla polare i podden så blir det någonting konstigt som ingen annan än just ni förstår. <laughs> Antingen så kan man säga vad heter den gordiska knuten känner du till? Mm. Ja. Och ägg. Ja, ja. Han. Men det gick ju. Han bara knackade ner ägget ja. och så stod det upp. Mm. Vi får sluta. <laughs> Jag tror att vi har kommit fram till att vi ska säga Speciellt att... Speciellt som att du inte kan sitta still längre och det hörs i podden när du kraftsar omkring. så där. <laughs> Ja, ja. Sitt marsvin. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Martin, vad var det där för en jättelång om Absolut ingenting. Du får backa och lyssna. Ja, jag måste göra det. Jag fattade ingenting. Men det var humor. Tycker du och... och men var det? Jonas. Jonas kanske. Ja. Mm. Men ingen annan. Wie oui, <musique> wofser?